Десь у 50-ті роки я написав вірш під такою назвою «Щастя». В ньому я розповів про свою зустріч із раннім дитинством за незвичайних обставин. Наймогутнішу в Україні теплову електростанцію споруджували буквально там, де я громив драконів, що ховаються під кавуновою корою. Коли мене з бригадою письменників везли на цю будову, я ще не знав, який сюрприз на мене чекає. Впізнавши нашу садибу, що була тепер перерита, екскаваторами, бульдозерами, я ледве не заплакав. Краса, яка десятиліттями жила в моїй душі, сонце мого життя, раптом померла. Вона була пережована металевими потворами. Звичайно, я пережив велике хвилювання, але в мені тоді сидів редактор-соцреаліст, тому я не забарився відгукнутися на цю подію доволі раціоналістично. Соцреалізм не залишав місця на смуток. Вірш вийшов бадьорий, сповнений оптимізму. Для мене це була придовсім добра нагода порушити індустріальну тему на прикладі власної біографії. А те, що мене тоді найбільше вразило, я змалювати не наважився. Змалював набагато пізніше в романі «Орлова балка». На Україні цей роман не був надрукований. Він побачив світ в Америці, коли автор перебував у мордовському концтаборі. Сьогодні щастя. Селище енергетиків. Чудове селище, таке, яких мало. А в його центрі стоїть напівзруйнована церква, яку я описав в Орловій Балці. Церква, на вершині якої серед заіржавлених бань, виріс високий клен. Є в цій руїні трагічна святість, якої не можна відчути в добре збереженому храмі. Сюди на свята й приносили мене батьки, коли ми жили в Ковалівці». Тоді церква скликала сільський і хутірський люд усіма своїми дзвонами. Мідноголосий передзвін котився над білими кручами, зливаючись із шумом вод на крив'яних перекатах. Мати накидала на плечі святкову хустку, батько вдягав шовкову сорочку під жилет. Через груди звисав золотий ланцюжок від годинника. Батько підіймав мене над головою, садовив собі на плечі. Я стискував його шию колінами і кричав «Но! НО!». Він навіть пробував бігти під тюбцем, але швидко задихався. Я йому скорше вонук годився, ніж у сини. Ці хвилини також відкривали світ, без якого моя душа була б набагато бідніша. Коли наближалися до церкви, батько знімав мене зі свого плеча, ставив на землю. Я відразу ж починав пустувати. Батько брав мене за руку і статечно пояснював – Церкви церкві синку пустувати не можна, тут Бозя живе. А що? А чому? Бозя хоче, щоб ти розумненьким виріс. Я дивився на зображення святого Миколая, відтак на батька. Вони здавалися мені схожими. Бог ставав близьким і зрозумілим. Я любив його тому, що любив батька. В тому, що один живе на небі, а другий на землі, також нічого дивного. Все це здавалося простим, природним, інакше і бути не могло. Відтак пригадую батька вже в Юріївці. Я бігав через усе село, через залізничну колію, щоб зустріти його тоді, коли він повертався з роботи. Якось особливо тепло стає на душі, коли уява малює цю дитячу дорогу. Село наше лежало в заплаві річки Білої. Сьогодні цієї річки фактично немає. Її випив комунарський металургійний комбінат. А тоді це була невелика, зате дуже мальовнича річка. Ми в ній не лише купалися, але й купали коней, вимочували коноплі, ловили рибу й раків. Раків було особливо багато. Всі дороги із села бігли вгору. Юрію кабіліла своїми хатами і зеленіла вишневими садами в луговому межигір'ї. Зустрічаючи батька, я видирався на крем'янисті пагорби, через які в'юнилася дорога на шахту першини. Довкола зеленіли кущі шепшини, хлюпалися хвильки ковили, шуміли різьбленим листям поодинокі дуби, а під ногами лежала тепла земля, міцно до металевої дзвінкості вторована селянськими колесами. Дорога, ні, не шосе, а нагріта сонцем ґрунтова дорога здавалася мені чимось живим і з чим можна вголос поговорити. Я справді розмовляв із нею вголос та й з усім світом. Ніяковів червоніючи до корінців волосся, коли хтось виявлявся мимовільним моїм слухачем. Уже тоді я звик до самотності.